שיעור מספר 14 סוף שבוע באילת. שלום, ניר. למה לא באת בשבוע שעבר לאוניברסיטה? טסתי עם נירית לאילת. טסתם לאילת? וואו, נחתם במלון טוב? נחנו? אתה צוחק. עם נירית אי אפשר לנוח. כל בוקר קמנו מוקדם, ורצנו חמישה קילומטרים לפני ארוחת הבוקר. אחרי ארוחת הבוקר רצנו לים. בצהריים נחנו, ואחרי הצהריים שוב רצנו לים. איפה גרתם? גרנו במלון המלך שלמה. אתה יודע מי גר שם גם? מי? אלי אביבי. הזמר אלי אביבי? כן. הוא שר שם עם הלהקה שלו. היינו בקונצרט שלו, היה נהדר.